Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Король чарівників. Розділ другий. У замку Вайтспайр була спеціальна кімната, де зустрічались королі та королеви. Це ще один бонус бути королівською особою. «Усе, що ти маєш, зроблено спеціально для тебе». Це була чудова кімната. Квадратна, на вершині квадратної вежі, з чотирма вікнами, що виходили на чотири сторони. Вежа оберталась дуже повільно, як і деякі інші вежі замку, бо Байтспайр був побудований на складному фундаменті, в основі якого був величезний латунний годинниковий механізм, хитро сконструйований гномами, які були геніями в таких речах. Щодня вежа здійснювала один оберт, і цей рух був майже непомітним. У центрі кімнати спеціальний квадратний стіл з чотирма стільцями. Вони були тронами або дуже схожими на них, і зроблені кимось, Хто мав хист, досить рідкісний у досвіді Квентіна робити стільці, які виглядають як трони, але також дуже зручні для сидіння. Стіл – розписана мапа Філорі, запечатана під багатьма шарами лаку. На кожному з чотирьох сидінь були імена правителів, які там сиділи, разом із маленькими пристосуваннями, що відповідали цим правителям. Квентін сидів під зображенням білого оленя, який колись належав переможеному Мартіну Чатвіну, і колоду гральних карт. Місце Еліота було найбільш вишукано прикрашене, як і належить Верховному королю. Це був квадратний стіл, але не виникало жодних питань, з якого боку голова. Сьогодні ж стільці були незручними. Сцена смерті Джолібі все ще була дуже чіткою в голові Квентіна. Фактично, вона відтворювалась більш-менш постійно, з показом кожні 30 секунд або близько того. Коли Джолібі впав, Квентін нахилився вперед, підхопив його та переклав. А потім безпорадно намацав величезні груди Джолібі, наче той, «Сховав життя десь у потаємній внутрішній кишені. Якщо Квентін знайде його, то зможе повернути». Джанет закричала нестримним, неконтрольованим криком із фільму «Жахів», який не припинявся 15 секунд, аж поки Еліот не схопив її за плечі і не відвернув від трупа. У той же час галявина наповнилась примарним зеленим світлом, Похмурим, чужим, закляття Джулії, про яке Квентін досі не знав ні деталей, ні навіть загальних образів, і яке мало на меті виявити зло, яке могло б бути присутнім. Це закляття зробило очі Джулії повністю чорними, без білків і райдужної оболонки. Вона була єдиною, хто схотів піти в атаку, але не було кого атакувати. «Гараст», – сказав Еліот, – «тож давайте поговоримо про це. Що, на вашу думку, сталося сьогодні?» Вони подивились один на одного, відчуваючи себе знервованими і шокованими. Квентін хотів щось зробити чи сказати, але не знав, що саме. Правда полягала в тому, що він не дуже добре знав Джолібі. Він був такий гордий, сказав він нарешті. Думав, що зробив нам день. Це через кроля, сказала Джанет. Її очі були червоні від сліз. Дівчина ковтнула. Вірно. Або ж, Зайць, неважливо. Його ж він вбив. Так? Ми не можемо цього припускати. Заєць передбачив смерть, але, можливо, не став її причиною. «Пост-хок-ерго-проптер-хок» – логічна помилка. Якби він почекав ще секунду, то зрозумів би, що Джанет не цікавила латинська назва логічної помилки, яку вона, можливо, робила, а, можливо, й не робила. «Вибач, у мене знову Аспергер». «То це просто збіг?» – огриснулась вона що він помер саме тоді, одразу після того, як нам було сказано про смерть. Може, ми щось не так зрозуміли? Може, заєць не пророкує майбутнє? Можливо, він його контролює? Можливо, він просто не любить, коли його ловлять, – припустила Джулія. Мені важко повірити, що історію цього Всесвіту пише Заєць, який розмовляє, – сказав Еліот. Хоча це багато б чого пояснило. Була п'ята година пополудні. Час їхніх регулярних зустрічей. Перші кілька місяців після прибуття до Вайтспайр, Еліот не давав їм можливості займатися власними справами, вважаючи, що вони природним чином знайдуть свій власний шлях і візьмуть на себе відповідальність за ті частини держави, що найкраще відповідають їхнім здібностям. Це призвело до повного хаосу. Нічого не робилось. А те, що робилось, робилось двічі, двома різними людьми, двома різними способами. Тож Еліот запровадив щоденну зустріч, на якій вони в чотирьох вирішували справи королівства, що здавались їм найбільш нагальними. П'ятигодинна зустріч традиційно супроводжувалась, можливо, найславетнішим і найповнішим візки, яке коли-небудь бачили в будь-якому з можливих нескінченних світів мультивсесвіту. «Я сказав його родині, що ми подбаємо про похорон», – додав Квентін. «У нього тільки батьки. Він був єдиною дитиною. Ну, мені здається, я повинен щось сказати». «Він навчив мене грати на сурмі». «А ви знали, що він лев?» Джанет посміхнулась. «Це правда. Він жив за сонячним календарем, який змінювався тільки в дні рівнодення і сонцестояння. Він казав, що це допомагає йому розуміти тварин, і він був усюди волохатий». «О, Господи!» – сказав Еліот. Я віддав би усе, щоб не знати, звідки ти це знаєш. Ну, я вирішую так багато проблем. У мене є теорія. Швидко сказав Квентін. Можливо, це фенвіки. Вони зляться на нас відтоді, як ми сюди прибули. Фенвіки – одна з найстаріших родин. Вони керували справами Філорі в той час, коли учні з Брейкбілзу тільки знайшли це місце. Вони були незадоволені тим, що їх вигнали із замку, але не могли нічого зробити. Тож вони задовольнялись тим, щоби шкатували при дворі. — Вбивство — це великий крок для фенвіків, — сказав Еліот. — А вони досить трусливі. — Та і навіщо їм вбивати Джолібі? — запитала Джанет. Усі його любили. Можливо, вони хотіли вбити когось з нас, а не його. Можливо, хтось із нас мав зловити зайця. І знаєте, вони вже розповідають, що це ми його вбили. Тобто ти хочеш сказати, що вони відправили кроля-вбивцю? Вони б не вмовили всеведючого зайця, додала Джулія. Унікальні звірі не втручаються у справи людей. «Можливо, це і не той заєць, Можливо, це людина в тваринній подобі. заєць перевертень Слухайте, я не знаю». Квентін потер скроні. Треба було замість зайця полювати на ящерку. Квентін був злий на себе за те, що забув, яким є Філорі. Він дозволив собі повірити, що після того, як Еліс вбила Мартіна Чатвіна, все налагодилось, і більше не буде ніяких смертей, вітчою розчарувань і всього того, про що говорив заєць. Але все ж, Філорі не таке, як у книжках. І хоча він знав, що це божевілля, все ж не міг позбутись неясного відчуття, що смерть Джолібі – це його вина, що цього не сталося б, якщо б він не рушив у цю пригоду. А можливо, навпаки. Можливо, цього б не сталося, якщо б він рушив на Галявину. Можливо, він мав там померти. Тож замість цього помер мисливець. «Здається, цьому немає пояснення», – сказав він вголос. «Здається, це якась загадка. Ще одна тупа таємниця Філорі, без жодних причин». Таке пояснення не задовольнило Еліота. «У нас не може бути незрозумілих смертей в королівстві!» Сказав він. «Мене це не влаштовує!» Верховний король прочистив горло. «Ось що ми зробимо. Я вселю страх перед Ембером у Фенвіків. Про всяк випадок. Це не займе багато часу. Вони ж зграють з цикунів. І я кажу це тому, що сам з цикун». «А якщо це не спрацює?» – запитала Джанет. «Тоді, Джанет, ти підеш до лоріанців». «Це держава на півночі». Джанет відповідала за відносини з іноземними державами, за що Квентін і прозвав її Філлорі Клінтон. «Вони завжди стоять за усім поганим, що відбувається в книгах. Можливо, вони хотіли нас так відсторонити» тупі псевдовікінги. І цей, заради Христа, давайте поговоримо про щось інше!» Але більше тем не було, тож усі поринули в мовчанку. Ніхто не був особливо задоволений планом дій Еліота, найменше сам Еліот. Але не було кращого і гіршого плану. Через шість годин після того, що сталося, Очі Джулії все ще були залиті чорним від закляття, яке вона наклала в лісі. Ефект був приголомшливий. У неї не було зіниць. І було цікаво, що вона бачить такого, чого не бачать вони. Еліот перетасував свої нотатки, шукаючи якусь справу. Але справи в ці дні були в дефіциті. «Прийшов час», – сказала Джулія. «Треба вийти». Щодня після обідньої зустрічі вони виходили на балкон і махали людям. «От бляха!» – сказав Еліот. «Ну, гаразд!» «А, можливо, сьогодні не варто?» – сказала Джанет. «Мені здається, це неправильно». Квентін знав, що вона має на увазі. «Думка про те, що вона стоятиме там...» на вузькому балконі з застиглою посмішкою на обличчях та махатими філорійцям, які зібрались на щоденний ритуал, була дещо неприємною. «Але все ж, ми повинні це зробити, особливо сьогодні», сказав Квентін. «Але ми приймаємо вітання за те, що нічого не робимо». «Ні, ми запевняємо людей, що будемо поруч при будь-якій трагедії». І вони вийшли на балкон. На подвір'ї замку, далеко внизу, на дні запаморочливого урвища, зібралось кілька сотень філоріанців. З цієї висоти вони виглядали мурахами. Квентін махнув рукою. «Хотілося б зробити для них щось більше», – сказав він. «Що, наприклад?» – відповів питанням Еліот. Ми й так королі та королеви чарівної утопії. Звідкись знизу долетіли привітання. Звук був тоненький і далекий. Можливо, введемо якісь прогресивні реформи? Я хочу комусь чимось допомогти. Якби я був філоріанцем, я б скинув себе як аристократичного дармоїда. Коли Квентін та інші посідали престоли, вони не знали, чого саме очікувати. Деталі майбутнього були нечіткими. Квентін припускав, що вони будуть виконувати деякі церемоніальні обов'язки і, ймовірно, відіграватимуть провідну роль у формуванні політики, нестимуть певну відповідальність за добробут нації, якою правитимуть. Але правда полягала в тому, що реальної роботи було не так вже й багато. Дивно було те, що Квентін цього і не помітив. Він очікував, що Філорі буде чимось на кшталт середньовічної Англії, тому що тут усе нагадувало середньовічну Англію, принаймні при поверхневому огляді. Саме тому нові королі й королеви вирішили, що використають європейську історію, наскільки її пам'ятають, як шпаргалку для правління. Вони дотримуватимуться стандартної просвітницької гуманітарної програми. Нічого екстраординарного. Лише найкращі реформи, щоб увійти в історію як сила добра. Але Філдорі – це не Англія. З одного боку, небагато населення. У всій країні десь 10 тисяч людей. Плюс розмовляючі тварини, гноми, духи, велетні і тому подібне. Тож, монархи чи тетрархи, як завгодно, були більше схожі на мерів маленьких містечок. З іншого боку, в той час, як магія була реальною на Землі, Філорі був магічним. Існувала різниця. Магія була частиною місцевої екосистеми. Вона була в погоді, океанах і ґрунтах, які були надзвичайно родючими. Бувало таке, що фермери хотіли, щоб урожай не вродив, і над цим добряче працювали. Філлорі – це країна надлишку. Все, що потрібно було зробити, можна було отримати від гномів, рано чи пізно. І вони не були пригнобленим промисловим пролетаріатом. Вони справді отримували задоволення від створення речей. Якщо тільки не бути активно зневаженим тираном – як Мартін Чатвін. Коротше кажучи, у них було надто багато ресурсів і надто мало людей, тож можна було не боятись громадянських заворушень. Єдиним дефіцитом, від якого страждала філоріанська економіка, це дефіцит дефіцитів. В результаті, коли хтось із брейкбіліанців, так їх називали, хоча Джулія ніколи навіть не була в брейкбілзі, Намагався серйозно вирішити якусь проблему, виявлялось, що серйозно вирішувати немає чого. Просто ритуал, помпезність та обставини. Навіть гроші – для галочки, іграшкові, монопольні. Усі, крім Квентіна, кинули спроби бути справжніми королями та королевами. І, можливо, саме це надавало хлопцю спокою коли він стояв на галявині в лісі. Десь у Філорі має бути щось справжнє, але до цього поки що не можна дотягнутися. «Гаразд», – сказав він. «Помахали, то що далі?» «Ну, що ж», – сказав Еліот, коли вони повернулись всередину. «У нас є ситуація з зовнішнім островом». «Яким?» Еліот усяв у рук якісь документи. «Но принаймні він так називається. Бляха, я король і не знаю, де ця земля». Джанет пирхнула. «Це зовнішній, біля східного узбережжя. Далеко, кілька днів плавання». «Господи, Еліот, як тобі взагалі дозволили бути королем? Це ж найсхідніша точка Філорянської імперії. Ну, здається». Еліот подивився на стіл вивчаючи карту. «А я його не бачу». Квентін теж придивився. Під час свого першого візиту до Філорі він заплив глибоко в Західне море, на інший бік Філорійського континенту. Але його знання про схід були досить уривчастими. «Стіл недостатньо великий», Джанет вказала на коліно Джулії. «Він знаходиться десь там». Квентін спробував уявити цей острів. Маленький клаптик білого тропічного піску, прикрашений декоративною пальмою, у океані синьо-зеленого спокою. «Ти там була?» «Та ніхто там не був ніколи. Це просто точка на карті. Хтось заснував там рибальську колонію після того, як там розбився корабель десь мільйон років тому. А чому ми взагалі про нього згадали?» Еліот повернувся до своїх паперів. «Ну, схоже, вони не платили податки вже кілька років». «То й що?» – сказала Джанет. «Напевно, це тому, що у них немає грошей. Давайте відправимо їм листа. Любі жителі зовнішнього острову, припиніть надсилати гроші, якщо у вас їх нема». І це речення призвело до того, що зустріч затягнулася бо Еліот та Джанет намагались перевершити один одного в написанні якомога більше безглуздої телеграми жителям зовнішнього острову. «Ну окей!» – сказав Еліот, і вежа повернулась туди, де філоріанський захід висвітлював небо. Над плечима короля здійнялись драбини рожевих хмар. «Я поговорю з фенвіками про Джолібі!» «Джанет поговорить з лоріанцями». Він невиразно махнув рукою. «І хтось зробить потім щось із зовнішнім островом. І хто хоче віскі?» «Я», – сказав Квентін. «О, добре, візьму пляшку там, на поличці». «Та ні, я маю на увазі зовнішній острів. Я сплаваю туди. З'ясую, що до чого з податками». «Що?» Еліота, здається, роздратувала ця ідея якого біса, це ж бляха, кінець світу. І взагалі, це не наша справа. Відправимо емісара, для цього вони існують!» То відправ мене. Квентін не міг сказати, що саме спонукало його до цієї ідеї. Він просто знав, що повинен щось зробити, і подумав про круглу галявину і зламане дерево годинник. В пам'яті знову прокрутився ролик про те, як помирає Джолібі. господи!» сказала Джанет. «Та не треба нікуди плисти. Нам не потрібно відправляти нікого на той зовнішній острів. Вони не платять податки, а це, до речі, вісім рибин. Без них економіка не рухне. Я все ж сплаваю». Квентін уже ствердився у думці, що робить усе правильно. Напруга всередині спала, як тільки він сказав це речення, його переповнило полегшення. Та й хто знає, можливо, чогось навчусь в дорозі. Ось він обрав собі завдання зібрати податки з купки бідняків із глухого закутка. Він пропустив пригоду зі зламаним деревом. Що ж, гаразд, натомість він сплаває на острів. Знаєш, це виглядає якось так після смерті Джоліпі. Еліот торкнувся пальцем свого королівського підборіддя. Те, що ти зникаєш, буде першою ознакою неприємностей. Еліот, я король, не схожий на те, що мене будуть переобирати. Ану, почекай. Ти ж не вбив Джоліпі, вірно? Чи у цьому справа? Джанет, сказав Еліот. Та ні, справді... «Все тоді стикується!» «Та не вбивав я Джолібі!» – сказав Квентін. «Ну, добре, гаразд, чудово!» Еліот поставив галочку на пункті порядку денного. «Зовнішній острів, відправишся!» «Сподіваюсь, ти не поїдеш сам?» – сказала Джанет. «Бог знає, що там за люди! Можливо, повториться історія з капітаном Куком!» «Та все буде зі мною гаразд. Зі мною попливе Джулія!» «Так?» Еліот та Джанет витріщились на нього. Він, схоже, їх давно не дивував. Та й взагалі, коли востаннє він хоч когось дивував? Він широко посміхнувся та подивився на Джулію. Та витріщилась на нього, хоча з повністю чорними зіницями вираз її обличчя було неможливо прочитати». «Ну, звісно, що попливу». Ось і все, що вона відповіла. І тієї ночі Еліот відвідав Квентіна в його спальні. Коли він уперше увійшов сюди, кімната була заповнена жахливою кількістю огидного, квазі-середньовічного мотлоху. Минули буквально століття відтоді, як усі чотири трони Вайтспайру були зайняті, і за цей час Додаткові королівські апартаменти були захоплені повзучими арміями непотрібних канделябрів, люстр, що були зламані, музичних інструментів, на яких вже не можна зіграти, дипломатичними подарунками, стільцями, столами, урнами, смітниками, мертвими тваринами, які перед смертю, скоріш за все, благали про милість, і ще деяких посудин – з яких невідомо, треба було пити чи ходити в них. Квентін очистив кімнату, викинув усе. Лишив тільки ліжко, стіл, два стільці, кілька найкращих килимів і кілька політично доцільних гобеленів. Особливо йому подобався один, на якому зображений був Грифон, який змушував роту піхотинців тікати. Скоріше за все, цей гобелен символізував тріумф якоїсь групи давно померлих людей над іншою групою давно померлих людей, яких ніхто не любив. Отож, після прибирання кімната збільшилась втричі. Тут знову можна було дихати і можна було думати. місце тут було з баскетбольний майданчик. Підлога гладенька, кам'яна. Стелі високі, з дерева. Світло губилось у верхній частині та створювало цікаві тіні. Вікна високі, готичні, і ще кілька потаємних панелей. Тихо і порожньо, ніби зачинений музей чи нічний собор. Слуги говорили, що така кімната не зовсім підходить для короля Філлорі. Але Квентін вирішив, що це одна з переваг. І можна самому вирішувати, що підходить королю Філлері, Та й якщо вони хочуть додати до чогось королівського стилю, то для цього є Еліот, який мав безмежний апетит до розкоші. Його спальня була позолоченою, всипаною діамантами, інкрустованою перлами, лігво короля бога в стилі рококо. «Ти знаєш, що в книжках Філорі можна було потрапити в гобелени?» Було вже далеко за північ. Еліот стояв та дивився на Грифона, потягуючи з Гелиха щось бурштинове. «Та знаю я!» Квентін вже знаходився в ліжку у шовковій піжамі. «І навіть пробував. Якщо це не вигадка, то я і гадки не маю, як туди потрапити». «Для мене це звичайні гоболени. Вони навіть не рухаються, як у Поттері». Еліот приніс келих і для Квентіна. Квентін ще не пив, але не виключав такої можливості. У всілякому разі він не збирався дозволити Еліоту напоїти його, що той неминуча спробує зробити, коли закінчить зі своїм келихом. «Знаєш, я не впевнений, що хотів би опинитись там». Ткнув пальцем Еліот у міфологічну істоту. «Чудово тебе розумію. Іноді мені здається, що цей графон намагається звідти вибратись. «А от ось цей хлопець!» – сказав Верховний Король, переходячи до портрета лицаря в обладунках в повний зріст. «Я був би не проти потрапити на його, Гобелен. Ну якщо ти розумієш, про що я?» «Я розумію, про що ти». Я б хотів би витягнути меч із піхов. Та зрозумів я. Еліот до чогось підводив. Але не варто було його квапити. Хоча якщо він ще трохи затримається з підводкою, Квентін засне. Як ти думаєш, якщо мені вдасться потрапити в картину, то ти побачиш маленьку версію мене? Як би ти до цього поставився? Квентін чекав. Відтоді, як він прийняв рішення поплисти на зовнішній острів, він почувався спокійніше, ніж будь-коли. Вікна були відчинені, наскільки це було можливо. В кімнату вливалось тепле нічне повітря, що пахло літньою травою і морем, яке було зовсім поруч. «Отже, про твою цю пригоду!» – нарешті сказав Ельот. «А що з нею?» Не розумію, ти це навіщо робиш? А обов'язково розуміти, та це 100% пов'язано з твоєю дебільною манерою шукати квести, пригоди та таке інше. Плавання у захід сонця. Хоча неважливо. Ти нам тут для розслідування не потрібен, та й хтось із нас все одно має туди поплести, бо там, мабуть, не знають, що у них знову є королі й королеви. Просто повідом їх. «Повідомлю. Але я хочу поговорити з тобою про Джулію». «Ова!» І от час пити віскі. Спробувавши пити лежачи, Квентін ковтнув більше, ніж збирався, і це розпалило багаття в шлунку. Він придушив кашель. «Слухай, ти верховний король, так?» Задихнувся Квентін. «Але ти не мій батько. Все буде нормально». Я просто хочу переконатись, що ти знаєш, що робиш. А що, щось вказує на інше? Я тобі розповідав, сказав Еліот, сівши на один з двох стільців. Як ми з Джулією познайомились? Ну, розповідав. Що, реально? Тобто я маю на увазі в деталях? Правда полягала в тому, що вони майже не згадували той час тому що ні в кого не залишилось про нього гарних спогадів. Це трапилось після катастрофи у Емберовій гробниці. Квентін тоді був напівмертвий. Його довелось залишити під опікою дратівливих, але зрештою дуже гарних лікарів, кентаврів, допоки Еліот, Джанет та інші повернулись в реальний світ. Квентін провів рік відновлюючись у Філорі а потім повернувся на землю та відмовився від магії. Ще півроку він працював в офісі на Мангеттені, допоки Джанет, Еліот і Джулія нарешті не прийшли і не забрали його. Якби не вони, він, мабуть, досі б там працював. Він їм за це вдячний і буде вдячний завжди. Еліот дивився у вікно у чорну безмісячну ніч. Наче східний вельможа у своєму халаті, який виглядав надто багато вишитим, щоб бути зручним. «Ти знаєш, що ми з Джанет були в досить поганому стані, коли покинули Філорі?» «Так, знаю. Проте Чатвін принаймні не пережував тебе». «Ну, це правда. Але нам було кепсько. Ми теж любили Еліс, знаєш, по-своєму. Навіть Джанет любила». «Ми думали, що втратили і тебе, і її. Ми вирішили цілком і повністю покінчити з Філорі та усією цією шнягою. Ось що я хочу сказати». Джош поїхав додому до батьків у Нью-Гемпшир. Річард і Анна поїхали кудись робити те, що вони робили до Філорі. Ці двоє взагалі, здається, ні на що не жалілись. «Я ж не міг знову зустрітись з Нью-Йорком». Так само, як і з моєю гротескною так званою сім'єю в Орегоні, тому й рушив з Джанет додому в Лос Анджелес, це виявилось чудовим рішенням. Ти знаєш, що її батьки адвокати, юристи у сфері індустрії розваг фантастично багаті, величезний будинок у Брентвуді, весь час працюють жодного емоційного життя. Тож ми тинались по тій хаті тиждень чи два, допоки батьки Джанет не втомились від вигляду наших посттравматичних облич. Вони відправили нас на пару тижнів у фешенебельний спа-салон у Вайомінгу. Ти про нього 100% не чув. Туди взагалі неможливо потрапити. До смішного дороге місце, але для тих людей, що там відпочивають, гроші нічого не означають. Я не заперечував, Джанет практично там виросла, увесь персонал знав її з дитинства. Уяви собі, наша Джанет, маленька дівчинка. У нас із нею було бунгало, і люди, які чекали на наші примхи. Здається, у Джанет тоді був манікюрник для кожного нігтя. І вони там щось робили з брудом, з гарячим камінням. Присягаюсь, вони використовували магію. Не знаю, чому, але впевнений. І, звичайно, страшний секрет таких місць в тому, що вони нудні. Ти навіть не уявляєш. Я грав в теніс. Я. І хочу сказати, що там дуже лаялись, коли мова заходила про випивку на корті. Я відказував, що такий мій стиль гри, що не можна перевчитись техніці, ну, не в моєму віці. І на третій день ми з Джанет вже подумували про те, щоб трахнути один одного. Ну, щоб не було нудно. І от з'явився темний янгол милосердя, тобто Джулія. Це було схоже на розслідування Пуаро, що розгортається в розкішному заміському маєтку. Біля басейну стався якийсь нещасний випадок. Подробиць я не знаю, але здійнявся величезний галас. Гадаю, що це одна з тих речей, за які доводиться платити. У всілякому разі, коли я вперше побачив нашу Джулію, її несли через вестибюль, прив'язану до дошки. Мокру. Та вона запевняла, що з нею все гаразд. Абсолютно. Хай від неї ці брудні мавпи заберуть лапи. Наступного дня я спустився до бару, близько третьої чи четвертої. Вона знову там була. Бухала сама, уся в чорному. Думаю, горілка. Загадкова, пані Короч. Було до боля очевидно, що їй не місце у спад-центрі. Її волосся було схоже на щуряче гніздо. Ти навіть собі уявити не можеш. Навіть гірше, ніж зараз. Кутикули усі обгризані, плечі згорблені, нервово заїкається. А ще вона не розуміла, як все працює, намагалась давати чайові персоналу. Назви французьких вин вимовляла зі справжнім французьким акцентом. Ну і, звісно, мене до неї одразу потягнуло. Я подумав, що вона, мабуть, українка. Дочка ув'язненого олігарха чи щось таке. Джанет припустила, що вона просто реабілітується від наркоти і, судячи з усього, до неї повернеться. Так чи інакше, ми накинулись на неї, як голодні. Підхід був тонким. Хитрість полягала в тому, щоб не спрацював її будильник, який, вочевидно, був налаштований на якийсь тригер. Зрештою, її зламала Джанет. Ця спокусниця сиділа в громадському залі і голосно скаржилась на досить серйозні проблеми з комп'ютером. Джулія боролась з собою, але все ж підійшла допомогти. Після цього, ну сам знаєш, як це буває у відпустках. Як тільки дізнаєшся ім'я іншої людини, вона трапляється тобі скрізь. Дійсно, скрізь. Так одразу і не скажеш, але я бачив її по шию в багнюці з огірками на очах. Вона постійно занурювалась, виринала з ван, з басейнів, з джакузі... Одного разу Джанет спробувала піти з нею в лазню, але Джулія так накрутила воду, що усім довелось тікати. Виглядало усе так, ніби вона намагалась позбутися якогось застарілого шраму. Виявилось, що вона має слабкість до карт. Тож ми годинами просто бухали і грали в бридж, в три руки, без розмов. Ми, звісно, не знали, що вона чарівниця. Та й звідки нам було знати? але чітко проглядалась, що у неї є якась страшна таємниця. Взагалі, в ній були ті риси, які подобаються чарівникам. Вона огидно яскрава, трохи сумна і злегка косоока. правді кажучи, думаю, одна з речей, які нам у ній подобались, була в тому, що вона нагадувала нам нас. І от коротше, як у книжках про Пуаро, який завжди їде у відпустку, щоб втекти від справ, і потрапляє у чергове вбивство. Усе було саме так, за винятком того, що ми тікали від магії. Якось увечері я забрів до її бунгало десь о десятій чи одинадцятій. Ми з Джанет посварились, і я шукав, кому б поскаржитись. І коли я проходив повз вікно Джулії, то побачив, як вона розпалює багаття. Це було дивно. Каміни в цих бунгало просто величезні, але стояла середина літа, і ніхто при здоровому глузді ними не користувався. Але Джулія розпалила камін, полум'я ревіло. Вона будувала це все дуже методично, дуже ретельно. Вона позначила кожну дровиняку перед тим, як покласти її на потрібне місце, та зішкрябувала трохи кори маленьким срібним ножиком. А потім, коли я додивився, не знаю, як це описати, щоб ти зрозумів, вона коротше опустилась на коліна перед вогнищем і почала класти в нього речі. Деякі були явно цінними. Рідкісна мушля, стара книга, жменька золотого пилу, Деякі були просто особистими, якась біжутерія, стара фотографія. І кожного разу, як вона клала якусь річ, зупинялась і чекала хвилинку. Проте нічого не відбувалось, окрім того, що щось горіло або плавилось та виділяло неприємний запах. Не знаю, чого вона чекала, але щоб це не було, воно не з'явилось. Тим часом Джулія почала хвилюватись. У мене виникло відчуття, що я підглядаю за людьми на нудиському пляжі, але все ж не міг відвести погляд. Врешті-решт у неї закінчились речі, і вона почала плакати, а потім реально кинулась у вогонь, переповзла через полум'я і впала туди, ридаючи. Її ноги стирчали з каміну, це було жахливо. Одяг, звісно, одразу ж загорівся, обличчя почорніло. Проте полум'я її не обпалило. Вона просто ридала, а її плечі тряслися й тряслися. Еліот підвівся і підійшов до вікна. Секунду він боровся з однією з маленьких квартирок, а потім, мабуть, знайшов підступ, якого Квентін ніколи не помічав, тому що завжди відчиняв усе вікно. «Ну, коротше, я не знаю, чи ти справді закоханий у неї, чи тобі так здається, але, гадаю, не можу тебе звинувачувати. Ти завжди любив ускладнювати собі життя. Але, коротше, послухай, що скажу. Так усе почалось. Так ми дізналися, що вона одна з нас. Закляття було дуже сильним. Я чув його гудіння навіть через вогонь, а світло в кімнаті набуло кумедного кольору. Але це закляття я не міг розібрати, і одразу ж зрозумів, що вона не була в Брейкбілзі, тому що для мене усе це було тарабарщиною. Вона ніколи не розповідала, як працює її магія, а я ніколи не запитував. Але якщо б мені довелось вгадувати, я б тицьнув пальцем в небо і сказав, що вона намагалась щось викликати. Можливо, намагається повернути щось, що втратила або що в неї забрали. Здається, це було дуже цінним. І є у мене таке припущення, що її закляття не спрацювало. Кінець другого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу.